تفضل تفضل بارك الله فيكم جزاكم خيرا بسم الله به نستعين اما بعد قال الحافظ ابن حجر النسقلاني رحمة الله تعالى عليه العاشر وان ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات يغسلوه بماء وسدر وكفنوه في توبيه متفق عليه حديثه <تصفيق> امم بكى الامام البخاري و مسلم من <تصفيق> ابن باسن رضي الله عنه معتمه صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته ali sema kuhusiana na yule bwana aliyeanguka toka juu toka juu ya kipando chake famatan mpaka akawa nimenyekufa alianguka toka juu ya kipando chake na ilikuwa ni katika haji aywa waqasathu na katahu nam kipando chake kilimwangusha wa ngamia alivyokuwa juu nam akaanguka toka juu na aka aka kichwa chake mpaka akawa ni mwenye kufa mtume sala salama aliyoelekeza msaha radiyallahu anhu akasema igsiluhu bima in wasidrin muoshieni kwa maji na sidr sidr mikunazi au mkunazi wakafinuhu fi taubehi na huyu mumkafinini kwa mango yake mawili au Kanga zake mbili alizokuwa ameji funika nayo <coughs> Hii hadithi kadhalika inayo kamilisho wake hapa al-hafidh ibn hajar ametaja tu sehemu ambayo amekusudia nayo ni ghusl al-mayit wa maiti na kukafiniwa inayo ziyada Watamamu wala tuhannitu wala msimpake manukato wala tuqammiru na wala msifinike kichwa chake msimpake manukato wala msifinike kichwa chake na katika sahel bukhari nimekuja fa inahu yub'athu yawma mulabbiyan kwani yeye siku ya kiyama atakuja fufuliwa mulabbiyan huku akileta talbia labaikallahuumma labaik labaik la sharika laka labaik nam atoa talbia huyo ni mtu alikufa akiwa katika katika haji na kunayo hukumu kuwa aliyokufa katika haji huone ni mwenye kuzikwa kwa mango yake wala hapakui manukato hapakwi manukato kwani ni katika mahdhurati al ni katika mambo yaliyokatazwa kwa yule ambaye kwa amevaa ihram hatakiwi kuwa ni mwenye kupaka manukato hivyo hivyo maiti aliyokufa katika hali ya ihram huyu hapakwi manukato hii hadith dalilun ala wujub ghasl al ni dalili ya uwajibu <coughs> maiti. Kawli ya wa kumoosha mayit kwani kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam ni fi'l amri wal amru ala al wujub qaida ni kuwa inapokuja amri basi yafahamika kuwa ni wajibu ikija ma'mrisho دليل كوا كونه واجب دليلنا على وجوب غسل الميت قال الامام النووي رحمة الله تعالى عليه <تصفيق> الاجماع على أن غسل الميت فرض كفاية ونحوني وما كوا هو واجب وكوشى ميت من فرض كفايه كوا وكيتكلز بعضه تشيلهذا Si lazima kila mtu aliyesikia kuwa fulani amefariki basi aondoke kwenda kumosha la bali watu wawili watatu watosheleza kutekeleza kutekeleza hilo wanachuoni, wamefikia na hivyo lakini hii ijmaa aloitaja alimamu imamu Nawai rahmatullahi ta'ala alayhi ni ijmaa bokuwa ina shaka ndani yake ina ndani yake kwa nini kunazo baadhi ya madhahib ambazo kuwa, haziku afikiana juu ya hilo kuna baadhi ya madhahib ambazo kwa hazikuafikiana ya kuwa ni fardhu kifaya kuoshwa maiti <coughs> Kadhalika katika hii hadith aliposema mtume swalla bima'in wa sidrin mosheni kwa nini kwa maji na mkunazi mkunazi kama unajua aina ya mti ambokuwa huwa unamuiba miba Mdogo na wenyewe huwa ni wenye kutoa matunda madogo huwa ni ya kijani na ikiiva tayari kuliwa huwa ni ya manjano ni mdogo matunda madogo madogo kama kadri ya gololi vile huitwa mkunazi kupatikana katika maeneo ya ya joto mara nyingi kama vile pwani na hiyo na katika nchi za Kiarabu upatikana mti huo mkunazi kauli yake wa inasibrin bawhiruhu annahu yukhlatu sidr bilma'i fi kulli marratin min marratil ghasli udhahiri wa amri yake mtume صلى الله عليه au maelekezo yake mtume صلى الله عليه ni kuwa mkunazi huo huwa ni wenye kuchanganywa na kila maji ambayo kuwa maiti anaoshona nayo hilo udhahiri wake kila wa huwa yashhuru banna ghusla almayit litanzif la litatdhir kadhalika kinafahamika kutokana na bimain wasidrin ni kwa kuoshwa huko maiti ni litanzif kwa ajili ya nadhafa usafi la litatdhir si kwa ajili ya kumtia tahara la kuosha kwa maiti ni kwa ajili ya tandhifu usafi tu wala siyo, tahara liana almaa almudafa la yutuwa, la yutuwa kwa kuwa maji ilochanganywa na kitu kingine si chenye kutumika katika tahara tahara tamko likitumika li, katika lugha ya kifiki Istila ya kifiki aywa atatahhuru ni kuwa mtu yuko katika hali ya hadathi hali ambayo kuwa apaswa kuoga hutumika kalima at-tatheeru akienda kuoga hutumika kalima at kwa kuwa anayo inam, joshi. yani kuoga ambu kuwa ni lazima kinyume na mtu ambekuwa hana joshi hayuko katika janaba wala katika ni mwanamke katika siku zake aiyo hayuko katika hali hiyo akienda kuoga husema kuwa amenda kujinadhifisha letanthif kuoga kule ni kwa ajili ya tanthif ama mtu akiwa katika jambo hali ambokuwa apaswa kuogwa na yasemwa atatathir liposa ikaje katika wa kuntum junuban fat na mtakapokuwa katika hali ya janaba basi aijua jitwahirisheni sio fat tanadhfu la haijatumika kalima hii hutumika kalima tatathiru pindi mtu anapokuwa katika Hali apaswa kuoga lazima kuoga Sije tumfahamiane Naam hii hadith unachona sema kuwa ni dalili ya kujinadhifisha kumnadhifisha kule kumosha maiti ni ku, nitanzifu wala isa litatheer sio kwa ajili ya atatheer kwa kuwa maji ambayo kuwa yatumika katika tatheera haifai iwe ni maji iliyochanganywa na kitu chochote hiyo ni maji katika asili yake hiyo ni maji katika asili yake lao itachanganywa na kitu kingine basi sio maji yenye kuondosha nam hadathi sio maji kuwa utaondoshea janaba mathalan mtu anayo tumfahamiana kila wakan yukali na kadhalika wanachuoni huenda wakasema, yahtamilu anna sidra la la yughayir wasf mai fala yasir mudafan wengine katika wanachuoni, Wasema kwa mtume alipotaja sidri mkunazi baina ya vitu ambavyo kuwa huenda vikatumika katika kuosha maiti na ni kwa sidri ikiitiwa katika maji haibadilishi asili ya maji. Wasema wanacho wengine kuwa? la kule ni tahara ile kuosha maiti ni toa, ni, ni Kwa nini? Kwa kuwa hii sidri ambayo kwa nyima madhania itabadilisha hiyo maji la si yenye kubadilisha asili ya maji wa yumaani ya tatheer wadhālika bi ayyam akka bisidri thumma yughsala bi, thumma yghsilu bilma'i fi kulli marratin na jinsi gani itatumika hii sidri ni kuwa itakuwa ni yenye kutufuliwa nam ndani ya maji kisha ikao ni yenye kukorogwa ili ichanganyikane nayo kisha maiti aoshwa nayo waqala al-imam al-qurtubi yuj'alu sidru fi ma'in thumma yukhabbadu ila an takhuja raghwatin raghwatahum asema imam al-kurtubi hutukuliwa mkunazi nam na ikawa yenye kuchanganywa ku na maji kuchanganywa na maji kisha ikatikiswa mpaka ikawa yenye kufanya povu sidri huwa ni yenye kufanya povu ndani ndani ya maji wayudla kubihi jasadul mayt kisha yule maiti huwa ni mwenye kusuguliwa kwa maji hiyo Thuma yosabu alaihi alma alqarah hadi ghaslatun. kisha baada ya kuoshwa na kusuguliwa na maji ya sidri huchukuliwa maji nyingine nam ambayo kwa ni vuguvugu, maji lo bashwa ambayo kwa haija haijachanganywa na mkunazi ikawa yenye kumwagua juu yake yule Hii hili katika jinsia au namna ambavyo kwa wanachuoni, wamefahamu wanazofahamu tofauti tofauti wakila na kadhalika wamefahamu na kivinginevyo wakasema la yutrah sidru filma ai la la yumazijal ma fi yughayyir ma' wengine asema kuwa la sidri si yenye kutiwa ndani ya maji haichanganywi na ile maji bali maji tatumika kivi yake na mkunazi atapanguzwa nayo kivi yake wengine wamefahamu vile bima'in wa sidrin manake alwaaw nam haina maana ya aiywah ya pamoja bali iwe katumika maji kiviyake na sidri katumika kivi yake hizi ufahamu tofauti tofauti za wanachuoni. <coughs> alhasil ni kuwa katika itakuja katika uh, hii hadith au hadith nyingine nayo kuhusiana na jinsi ya kuosha ni kuwa ipatikane sidri mkunazi Ipatikanwe mkunazi katika kumuosha huyu maiti ipatikane sidri I, sawia itakuwa ni yenye kuchanganywa na maji au atakuwa ni yenye kupanguzwa basi ipatikane sidri itakuja faida ya kutajwa sidri wa fil hadith annahu an tahnitihi hii hadith katika mwisho wake ile ziyada ambayo haikutajwa hapa kuna makatazo ya kupakwa manukato nani maiti ambaye au alofu, alokufa katika katika haji namfihi nahi an tahnitih pale mtume aliposema wala tuhanituhu. na wala msimpake manukato wala mzikuruhu al-musannif kama ulitaja wala haikutajwa katika hii kiasi au kadri ambakuwa alitaja al na sababu ya mtume sallallahu kukataza asipakwe manukato baine yubath yubath mulabbiya kwa kuwa ye atakuwa kujifufuliwa siku ya kiyama Huku akileta talbia labek Allahuma labaik ala anna illa allah kaunu muhriman kwa kuwa yeye alikufa katika hali ya kuvalia ihram amevalia ihram na mtu anapovalia ihram kuna mambo akatazwa asiyafany miongoni mwayo ni asio ni mwenye kujipaka manukato hivyo hivyo akifa katika hali ya kuwa yuko katika ihram hafai kupakwa manukato faida intafati illa intaha an na inapo kama hatakuwa ni katika waliokufa katika ihram zao basi maiti kupakwa manukato kupakwa manukato kama atakufa katika ihram hapa kui. kama atakufa pasina na ihram atakuwa ni mwenye kupakwa hii hadith rufamu ndani yake kuwa yule aliyokatazwa kupaka manukato na kuo katika ihram ama asikuwa so katika ihram mathalan yuko katika mitaa huku au miji aio hakuenda katika haji na umra basi huyu atakiwa apakwe manukato Hii katika jumla ya yeye kuoshwa na kusafishwa wafii kadhalika aidan katika hii hadith kadhalika annahyu an takhmirihi wa taktiya raasihi la li ihram Mwisho wa hadith kuna makatazo ya yeye kufunika kichwa au kufunikwa kichwa chake li ajili lil kwa kuwa kadhalika yuko katika katika ihram faman laysa bimuhrimin, yuhannatu wa yukhammaru ra'suhu Yafahamika hivyo hivyo kadhalika kuwa ambaye hayuko katika ihram basi kama vile atakavyopakuwa omanukato kadhalika atakuwa ni mwenye kufunikwa kichwa chake haya ni mas'ala ambayo inafungamana na takfini mayit itakuja kule mbeleni Walakin hapa yatajwa kwa ajili ya faida ya hii hadithi al-Hafidh Hajar kama ambavyo tumeisoma hadithi ameikatiza ameifanya kwa ufupi sehemu ya mahalu shahid. ambako ataka kuhusiana na swala la kuoshwa maiti Walakin hadithi ina muendelezo ambokuo kunazo nukta hizi zatajwa ndani yake wa kauluhu na kauli yake mtume sala salama wakafinuhu fi fi mkafinini hiyo kuwa mavazi yake au uh, shuka zake mbili mtandeni kwa shuka zake mbili at takfinu ni kule kumvika sanda maiti yaitwa takfin kwa kuwa huwa ni mwenye ku kuviringishwa na kuzungushwa ndani ya sanda yake ni takfin Asema mtuna kafinuhu fi thawbaihi Mkafinini katika kanga zake mbili yadullu ala wujubit takfin hii ni dalili ya uwajibu wa kukafini maiti fainal amra yaqtabi al wujub kwani kaul kafinu fi amra imekuja kwa siga ya kuwa nam, ni amri na amri yafaidha ya, ya, ya, ya, yafahamika kutokana uwajibu pindi unapomlisho jambo ni kuwa umejibishwa jambo hilo kwa hivyo ni wajib kukafiniwa maiti baada ya kuoshwa wana hu la yushtaratu fihi an yakuna witran na kadhalika yafahamika kutokana na kafinuhu fi yafahamika kuwa si wajibu ziwe ni witri witri yani tatu moja, tatu, idadi gawanyika kwa mbili kwa kuwa alisema fi taubihi taubihi yani viwili kwa tanda zake mbili wakila yahtamilu ana الاختصار alaihima, لانه مات fihima, na wanachoni wengine wasema kuwa huenda mtume swalla wasallam niliposema fitabeyi ni kwa kuwa huyo mifilia mangu haya mawili niliposa akasema haya mawili wala si ongezo mengine na laiti ingekuwa anayo ya basi ingekuwa ni mwenye kuongezewa <clears throat> na kadhalika kwa kuwa yuko katika hali ya ihram ihram kama ni mume basi na ajitande aiyo kwa kanga moja upande wa juu na ajifunge na izar kikoi upande wa chini basi nam huyu yuko katika hali ya ihram wala haongezewei nguo nyingine amba kuwa ina mishono ndani yake nguo ambokuwa imeshonwa kwa kadri ya kuwa aweza kulivalia kupitisha kwenye kichwa chake au mikono yake la haitaki bali ni zile tanda mbili tu ambazo kuwa hata zizaa hata hata tavaa wa yahtamilu annahu lam yajid lahu ghayrahum wa kadhalika nasema kuwa huwe yumkana yawezekana kuwa hakupata kinginecho cha kumongezea na kumfunikia kumfunikia nayo ndipo saka sema afinikiwe na mavazi yake mawili wa annahu min ra's <clears throat> na kadhalika yatakiwa kafan iwe ni kutokamana na rasi mali ya mtu yani mali yake mtu. Iyo mtu atakapofariki basi kafani yake atokamana ya na na mali yake. Ndipo somtuma akisema fi taubihi katika mavazi yake yeye. Iyo mavili alokuwa ameviva. Wala si kutokamana na mavazi ya mtu mwingine. Ila nam ina ruhusa ya kuwa mtu aweza kumtolea kafani mwenzake. Aweza kumnunulia kafani mwenzake kuna ruhusa. Lakini ni bora kutokamana na mali yali fariki ndipo katika haki zamani mtu anapofariki iyo mu unatujihizi ni gharama ya maandalizi ya mazishi yake na katika maandalizi yake ni kununuliwa kafani kununuliwa kafani hutolewa katika mali yake <coughs> na kadhalika katika hii hadithi Fihi istihbab takfini maiti fi thiyabi ihramihi kuna mapendekezo atakayekufa katika ihram basi akafiniwe katika mavazi yake ya ihram. Na hiyo yap, yapendekezwa hilo. Wa ina ihrama hubaki niakuwa kujafahamika katika hii hadith. ihram yake imebakia yaani yuko katika hali ya ibada yuko katika hali ya ibada atafufuliwa na ila hali aleta tanbia Allahuma labaik Yuhsharu nnas ala mamatu alayhi watafufuliwa watu juu ya lile ambalo kwa wamekufia amekufa mtu katika ibada atafufiwa katika ibada amekufa mtu katika nia nzuri atafufiwa katika nia nzuri amekufa mtu katika ya dhambilla ayo maasi basi atafufiwa katika maasi kama ilivyokuja katika hadith na mtu aliyejidunga kwa kisu alijidunga kwa kisu mtume sallallahu alayhi akasema huyu ayo ataingia anaendelea ana kudidimia motoni na huko ajidunga na ki sucha mpaka siku ambayo kwa watu watafufuliwa atafufuliwa na ilhali kisucha yake kwenye mkono wake watu watafufuliwa katika hali ambazo kuwa walifilia tu muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu atupe husna al-katima <coughs> kadhalika <coughs> <coughs> wanehu la yakfanu fi al-maxit ijulikana kwa atakayekufa katika ihram ha sandwi wala hakafiniwi kwa nguo ambazo kwa zimeshonwa kinyume na ambaye hakufa katika ihram aliyokufa katika ihram ngozi zake zile sanda zake hazichoni ama yule ambaye kwa amekufa nje ihram basi ngozi zile na zile zikapindwa ili zi au kama hakuna ambacho cha kumfinika ikawa kuna manguo kunazo manguo ni, ni kanzu au ni mtandio na mengine ambayo kwa yameshonwa kiasi cha aweza kuingizwa ndani aweza akakafiniwa nayo akakafiniwa nayo itakuja mbeleni kuhusiana na kafan bora iwe ni kafan nyeupe shuka nyeupe kama ilivyokuwa uh, katika uh, maeneo mengi ikitumika <coughs> kadhalika katika hii hadithi aliposema mtume sallallahu alaihi kule mwishoni فانه يبث يوم القيامه ملبيا مشوا هي حديث فانه يبث ملبيا يدل على ان من شرع في امل طاعه ثم هيل بينه وبين تمامها بالموت أنه يرجى له ان يكتب ان يكتبه الله في الاخره من أهل ذلك الامل انه يبث ملبيا هو يتففليا نا الى حاله التلبيه كوا امباي اتكوني katika njia ya kwenda kutenda jambo la kheri jambo la ibada basi atafufuliwa katika jumla ya wenye kutenda ibada hilo kama alikuwa akienda msikitini akaanguka njiani basi atafufuliwa katika watu ambao kwa alikuwa ni wenye kwenda msikitini amekufa ame, ame, ame na ilhali huko katika kungoja swala kama ilivyo katika hali za watu wengine wema inshallah wamekufa ima katika sujud au yuko katika kungojea sala basi watafufuliwa katika hali hiyo ya ibada yuba athu labbian huyu alikufa katika hali ya ihram akitoa talbia basi atufufuliwa katika hali hiyo hii hadith imetajia al-Hafidh Hajar kwa ajili ya fungu la kwanza ya hii hadith yghsilu bima'in wa sidrin Mwosheni huyu alokufa kwa maji na mkunazi yatakiwa maji ile ambayo ya tumika, iwe imetiliwa mkunazi kwa ajili ya sehemu al hii Al-Hafidh Ibn Hajar akaita jahi hadith wakadhalika wanachuoni wataja kuwa huenda mkunazi ukakosekana huenda mkunazi ukakosekana tufanyeje wasema basi naitumike kinginecho ambacho kuwa kina sifa cha mkunazi kama vile sabuni kama vile sabuni kwa ni mkunazi inayo, harufu nzuri na kadhalika yatoa povu nakadhalika huwa ni yenye kusaidia katika kuhifadhi mwili ya maiti wakadhalika sifa hizi zapatikana katika, katika sabuni lakini endapo mkunazi itapatikana ni bora kwani ndicho ambacho kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikitaja na kukiainisha. lakini endapo itakosekana basi isiwe ni maji makavu bali yatiliwe na eh, eh, kama vile sabuni au vitu ambavyo ni vyenye harufu wakadhalika nimhitaje hadith kwa ajili ya sehemu fungu ya pili wa fi kwa ajili ya takfini almayit dalili ya uwajibu wa kukafiniwa maiti maiti anapomalizo kuoshwa basi atakiwa kitakachofuatiliwa ni awe ni mwenye kukafiniwa nam alhadith Allahu aradu ghusla sallallahu alayhi wa sallam ما ندر ينجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ندر يمد مطلع املا الحديث رواه احمد وابو داوود كشكتاجه حديثي 11 ايبوكيه ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لما ارادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ما صحابه ولipotaka كموشا صلى الله عليه وسلم وكاندزانا Wallahi ma najri Tunapa hatujui Nujarribu Rasulullah kama nujaridu mautana tumbue mtume sallallahu alayhi wasallam manguo yake kama jinsi tunavyo Wavua wetu je mtume kadhalika tumfanye vile amla ama tumwache tumsalize kwa manguo yake alhadith imetangulia kule nyuma kusitiriwa Aywa, suji ya sggi Sala sallallahu ala burdihi aywa alhibara alifni kwa mtume sallallahu alayhi kwa shuka lake alitandwa shuka lake na alhibara Yenye michoro mistari juu yake je mtume alivuliwa mavazi yake hapa katika hii hadith au hi atariya umu muumini ayyush radhiallahu anha masahaba ambao waliwakilishwa kumuosha mtume صلى الله عليه وسلم na kumwandaa na walitahayar tahayyar wal indi wana kutojua tufanyeje je tutmvue kama tunavyo, wavua maiti yetu hii hadithi imepokewa na Imam Ahmad amehitaja Imam Ahmad katika musnad na kadhalika al-Imam Bidawud na ni hadith ambayo kuwa ni sahihi hii hadith inayo ukamilisho wake al-hafidh sehemu tu ye makusudia yake je maiti uvuliwa nguo akabakia tupu au havuliwi hilo ndo lengo lakini ina ukamilisho ukamilisho wake ni kuwa alitaja Imam Ibn Daud rahimatullah ta'ala alayh katika sunan falamma ikhtalafu alqa allahu alayhimu an walipotofautiana je tumvue tusimvue Sema, tumfue, wengine nasema tumvue wengine wakisita sita al Allahu alaihim annauma, Allah subhana wa ta'ala akawajalia wa, walale akawaletea usingizi hata ma minhum min ahli illa wadqanuhu fi sadrihi wakawa wasinzia mpaka hakuna yote miongoni mwao ila kichwa chake kimeninginia katika, katika kifua chake yani ameweka kidifu chake katika kifua chake yani wanalala watu wakalala tumba kalemahum mukallimun min nahyati albayt la yadrun man huwa kisha akasimizana nao au sauti ikaja katika pembe za nyumba upande wa nyumba Wakasikia sauti katika hali ya kulala kwao hawajui nani aliyezungumza hawajui nani huyo aliyezungumza hizi ni katika miujizati zilizotokea alipokufa mtume sallallahu alayhi wasallama usiulizane ilikuwa vipi na vipi haiwezekani ulikuepo haiwa hukuepo haya ni mapokezi sahihi haya ni mapokezi sahihi usieingilie salimu amri waliyapokea ni watu waaminifu Aiyo yako ni kusalimu amri walisemezana wakashindwa kujua nani ambekuwa atasimamia shughuli hiyo ya kumvua nguo wakasikia sauti pale usingizi lipo wakasikia sauti daiwa katika pembe za nyumba zikisema Igsilu Rasul Allah sallallahu alaihi wasallama wa alaihi thiyabahu Moshani mtume sallallahu alaihi wasallama ilhali anazo mango yake ilhali amevalia mavazi yake msimvue mavazi yake Moshani katika mango yake Faghsaluhu wa alaihi kamisahu Asema Aisha radhiyallahu anha wakamosha mtume sala wa wasallama na ilhali anazo kamisi zake kanzu zake amezivalia yasubun almaa fauka alqamis wa yudlikunahu bilqamis duna aydihim wakaw wanamwaga maji juya kanzulaki na huku wakisugua wameingiza mikono hiyo ndani ya kamisi wakisugua maji ya wa juu ya kanzu au nguo na huku mikono kwa ndani ya nguo za msugua mtume sallallahu alayhi wa sallama hi sehemu al-hafid bin al katika bulugh maram hakuitaja lakini ametaja sehemu ya mwanzo ya hadith je avuliwa ma nani mavazi yake au havuliwi wa kanat aisha takul nimekuja katika riwaya ametaja kadhalika al-imam al abi Dawud, alikuwa mameto aisha radhiallahu anha akisema law min amri mastadbartu Lau kibakiye katika mazimio yangu singerudi nyuma. Lau kibakiye katika mazimio yangu singerudi nyuma. Ma ghasala Rasulullahi illa nisauhu. Hawangemwoosha Mtume صلى الله عليه وسلم yeyote ila wakee. Yema mazimio ma, yake ilikuwa nini? Waliwahi kusemezana na Mtume, "Nikifa?" Ah. <laughs> mtume alimwambia, "Nitakuosha. Ukifa wewe mwanzo, mimi nitakuosha." Aiyo. Katika Kisa, katika katika Kisa ukifa wewe mwanzo nitakuosha. Yeye akamwambia nini? ya pia alikuwa na azma hilo, kuwa wewe ukifa mwanzo nitakuosha. Akamwambia, wewe wewe utakatuniife ili uende kwa wake zako. Uende kwa wake wengine. Yaani katika utani baina yao, utani. Mtume amwambia kuhusiana na kuoshana anasema lao watakanife uende <laughs> wake zako wenzako wenzangu yaani ghera baina ya baina ya wanake lakini yeye alikuwa na azma لو angekufa mtume sallallahu alayhi wasallam kabla yake basi ni yeye ndiye ambaye kwa na mtume akafa kabla yake Aisha radhiyallahu anha lakini haku hakuenda kumosha akawaachia na uh, masahaba wakubwa na leo husika katika kumosha mtume sallallahu alayhi wasallam ni ali radhiyallahu anhu na mmoja katika wasaidizi alikuwa akimwagia maji lakini Ali radhiyallahu anhu ndiye ambayeikuwa alishughulikia hilo lakini Aisha radhiyallahu anha alikuwa anaazimia kuwa wake zake tu ndio ambokuwa wa Watamuosha mtume Sala sallallahu alayhi wa Na imekuja katika riwaya nyingine Ibn Hibban wa kana alladhi ajlasahu fi hijrihi Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu au alayhi salam radhiyallahu anhu alikuwa alikuwa ndani ya chumba cha kuoshwa mtume صلى الله عليه وسلم anani ni ali radhiyallahu anhu ndiye ambaye kwa alishughulikia hilo وكذلك mekujo katika mafukizi ya alhakim hakim qala ghassala an-nabi صلى الله عليه وسلم ali aliemosha mtume صلى الله عليه وسلم ni, ali radhiyallahu anhu hapa imetumika najua alayhi salam na baada ya uh, ma'a imma mara nyingine akitajwa ali usema alayhi salam kama mvikuwa wa mimili uh, mashia walakin ni kuwa yeye ataradhiliwa kama wanavyotaradhiliwa wenzake katika masahaba wa ala yali ali khirqatun. na ali alikuwa amefunga katika mkono wake hirka kipande cha nguo na huku maji na msugua na kipande cha nguo faghasalah akawa ni mwenye kumosha fa adkhala yadahu tahta alqamis fa ghasalah walqamis aliingiza al mkono wake ndani ya ile kanzo alikuwa akiivaa mtume sallallahu alayhi wasallam huku akimsungua na maji ya mwagwa juu yake <coughs> Hii hadith ni dalili kuwa maiti haoshwi tuputupu tupu. bali atakiwa awe ni mwenye kufunikwa ila kuhusiana na mtume sallallahu alayhi hakuwa ni mwenye kuvuliwa nguo zake walistahi hawakuwahi kumuona mtume sallallahu alayhi salama nam mwili wake au sehemu zake jinsi gani watamuona leo hii baada ya kufuatwa kwake ikawa wala, watamuosha au walimuosha na il hali anazo nguo zake hivyo hivyo maiti wa Kiislamu nam atavuliwa zile nguo lakini yatakiwa zile nguo zinapovuliwa na huku ame ametandizwa shuka juu yake ili asionekane ili asionekane Hii ni nukta ya takiwa, wanaume na wanawake Walokuwa hai leo hii katika ulimwengu wa mambo leo watanabahi Uislamu jinsi gani unavyoishi unavyo kirimu mwanadamu tumelazimishwa au tumeelekezwa kujifunika tupu zetu na uchi na tuvalie mavazi za kutusitiri mpaka kifoni kwetu tumekuwa ni mwenye kuhifadhiwa na kustiriwa basi mtu naashike adabu zake asio ni mwenye kujivua mbele za watu awe na heshima asigurike na mpokuwa ki uh, uh, uhayawani utapata mtu mzima na akili zake timamu atapasua pasuo zake makalioni na wapi kwa nini hivyo unazo akili zako timamu Dini hii imekuhifadhia heshima yako kisha baadae hapo wataka kujionyesha kuwa akili zako si timamu hauna akili mtu akawa nguo za iwea za kuvutilia chini nguo fupi nguo za kupasuka ndizo ambazo kuwa mtu avalia Uislamu unakoheshimu mpaka kifo chako unapokufa wewe huonekani uchi wako Huoni mwenye kufunikwa na wenzao wakao ni kunikukoshana. Hawakuangalia, hawakutazami uchi wako. Lau ni ishma basi ungevuliwa kama ulivyokuwa ukijivua. Lakini waheshimiwa, basi jiheshimu na uheshimu dini. Na lakini yote yatokamana na kutojua. Yote yatokamana na kutojua. Hao wenyewe jiona kuwa wame wameendelea siku endelea. Huku ni kurudi nyuma. Nyinyi juzi mlikuwa au apo mbeleni watu walikuwa waonekana ni watu watu wa mstuni walikuwa kitu wa bushmen ambao hawana mavazi kisha hawa ambao kwa wamewadanganya Wakawambia nyinyi atakio muendelee mvae nguo kama watu waunguana. Wakawavisha nguo kisha mlipokuwa mmetia akili kidogo na uh, kama vile ilivyokuwa katika metali. aiyo mjinga akieruvuka murevu huwa mashakani walipoona kuwa uwerevu wenyu unazidi hawana maslah zinawafikia wakasema hawa si sisi tuliovua nguo tuliovoaisha nguo hivi sasa tuenze tukiovua nguo tuhakikishe kuwa bado ni watu bunga watu hawana akili na kweli mkavuli wa nguo na mkavua manguo kadhalika lakini kwa sura kuwa ni maendeleo kaambiwa ni maendeleo la watu wajeheshimu na watia akili na dini yao walilallah alhamdu dini ya islam ya dini ambayo kwa imemkimlimu huyu mwanadamu imemhifadhi heshima nafsi yake heshima yake na uh, uh, uhai wake mali yake yote haya zimekuwa kuhifadhika, lale watu wangekuwa ni wenye kujua hmm. Hmm. Hmm. Hmm. adhani umbakia muda mchache inshallah katika darasa ijayo tutazungumzia kuhusiana na kaifiyatul ghusl jinsi au atataja hadithi ambokuu ya, hadith ya kuhusiana na jinsi ya kuosha Hii latia hadithi ambokuu imetangulia ni kuwa hapo ni utangulizi wa kuosha maiti je avuliwe nguo au asivuliwe la nam atakiwa asitiriwe zile nguo zikavuliwa na au ni mwenye kusitiriwa na nguo nyingine kisha maji mwagwa juu ya ngwolo uh, siro nayo na huku asuguliwa kwa chini itakuja jinsi gani ya kumosha maiti wallahu aalam barakallahu fikum wa jazakumullahu